Bueno, berritasuna egia esan behar baldin bada, badakizue, markoa egiten dugu lau, ilu lau urtetarako, eta gero urtean urtean egiten ditugu ba, gure bueno, urte horretan zer egin behar dugu. Eta hori da gaur egin duguna. Berritasuna zertan den dagoen, banik esango nuke berritasuna gehien bat eta huela e, ulertu dugula alderdi bi etatik behar beharrezkoa dela guk egiten dugun lana gizarteratzea. Eta horretarako teknologia berriak etera behar ditugula. Eta horretarako jokoan jarri behar dugula jentea, baina jentearen zaten nola baiteko irizte ere mm, bermatu egin behar dugula. Naur ikusi duzu enola, ba, bueno, azken maten euskaltzen diak egiten duen lana, ba, Gizarte eratu da, bidea eskoetatik, eta bat izango da, ba, hemengo Euskara erakunde publikoaren guegunean agertuko dela. Horreza esan nahi du ba, bueno, iparaldeko jentea, errastasun gehiago baldin badauka, hemendik sartzeko, baina esken batean, Euskara bat eta bakarra dela, eta Euskal Herria batean bizi garela. Eta Euskara bera, eta Euskararen keskak, hizkuntzaren kalitatea, hizkuntzaren bizi eraopena baldin bada, hortik, e tu behar dugu. Bueno, euskara desberna badira, baina euskara azken baten bata.eta bakotsa bere doinuz, bakotsa bere kolorez baina bat ere bada. Ta berritasuna ba horretan proiektu berriak hizkuntzaren kalitatea toponimiaren ikuspegitik bueno, ikuste uh, aurre pauzuak e, emango direla eta laster egingo duguna izango da. Ba bueno, horretan oinarrituta bizi iraupena ere bido ordatik bermatu. Beinatak jabiite euskararen erakunde publikoaren presidentak zehazten ditu neugri behiak, hauen artean euskaltza diari eginentzaion diru laguntza ogoi mila euroz eman dela. Neugri behi batzu bat ira eta hori uste dut azpimartu behar den eta jadanik euskaltza orkio isagarrasteko eh, behaz uh, gure web gunean da uh, uh, gertuko da behaz eta uh, eskola zeniaren eta eh, lotziko uh, parte bat behaz ala hori interesgarria zein da behaz hon uh, irustatze mendetzea horire da mistatma eh, eskola zeniarenako behan hori hortanariatzen uh, da behaz uh, eskola kargo eh, eta ekarpen berri hori e, gehitzen dira eta, eta onzen dira e, titula bazterrak eh? eta bestalde e, gogoz earteko, e, zer den berrik e, ala, formakuntza batzu, berri batzu eta abar uste dut ant, antze tipi bat balimadare baina antzeka dela, hori onbat on, on izain da eskuarraren Naroba gorostzaga epeko teknikariak mintzaira.fr webgunean atzemanan diren berrikuntzak aipatzen dizkigu. Bai, aurten ja, urtekoaren eskian baginoen puntu bat euskaltzen diren tresnak eta baliabideak gizarteratzeko engaiamendua hartu baitugu. Eta gure ustez tresna biziki balio baliozada gaur egun internetean eta gure webgunean dugun ataria. Mintzaira.fr webgunean azken hilabeteetan e, nola jaistegiaren ondoan bada beste sarbide bat Euskaltza Indiaren sartzeko, eta gero, baliabideen atalean, beraz eskuin eta ezkerreko zutabeetan, hor Euskaltza webguneak emaiten ditu nizkoen tresna ez guzietara, baina interesgarri duritu zaizkigunetara bada sarbidea, hor doan, labur bildu ditugu denak horri bakarrian, eta posible da beraz Euskaratik edo Frantsesetik sartzea. Eh, gero jakinik euskaltzaindiaren webgunean soilik toponimo edo izendegiei buruzko xetasunak dira frantsesez azalduak. Bainaen posibilda sartzea beraz urutariko euskalistegira, hiztegi batua edo euskaltzainiaren hiztegira orain dena gure ustez eta badira ere arauak. Eh, gauzaban nola idazten ote den jendeak zalantza balin badu, hor alfabetikoki eta gaika antolatuak dira, orain xar daiteke zeur izan gabere susen nola izena duen arauak. Ba, duda balin badugu, E zen fogman nola den dentro F edo kontrol fainekin hori truko tipioa da gauzak fiteago etxemaiteko ba, atxematen alhal da hori.